A história de vida hoje, com uma história do campo uh, e uma história sobre a culpa. Tem um título, A Quinta da Terceira. Eu, por acaso, não, não sei se é o título ideal para esta história. Eu não lhe chamaria isso, mas é uma história sobre a culpa e a crueldade sempre tão próximas do universo infantil. A Quinta da Terceira. Quando eu era miúdo e com os meus cinco anos, meu pai arranjou emprego numa empresa pesqueira açoriana e toda a família se mudou para uma espécie de quinta, nas redondezas de Angra do Biroísmo, na Ilha Terceira. Vivemos lá um ano. Posso dizer que vivi lá o período mais idílico da minha infância. Na quinta havia fundões com plantações de milho, vacas, para o meu tamanho eram dinossauros, árvores da nona, por onde trepávamos e onde nos instalávamos durante tarde a fio, e um coelho que comia funcho, uma árvore que os meus irmãos e eu apanhávamos. Aquela quinta foi também o palco do episódio mais dramático da minha existência. Tudo por causa da porca. Era uma porca gorda, enorme, que saltava o muro da pocilga e fugia. Às vezes voltávamos da praia, ao fim da tarde, por um atalho que nos trazia dos biscoitos de volta à casa. Lembro-me de uma vez o coração me ter subido à boca quando esterrecido. Vi surgir por entre as ervas a besta, a cebosa, a roncar. A bicha ao centro das minhas obsessões, cavalgando na noite os meus pesadelos de puto. Tanto que coisa extraordinária não tem mais pequena lembrança do porco e não tanta rapariga apareceu pranha. O senhor António alimentava com batatas e consertava o muro da sua prisão e era por isso o homem mais corajoso do mundo. Uma tarde, deixá-me-nos o muro da pocilga a ver a medo a criatura de roda dos 11 leitões que tinham acabado de nascer. Vendo-a atarefada nas suas funções de mãe, começámos devagarinho a tirar-lhe pedras. Não sei quantas foram. não ter sido umas quantas. Primeiro uma pequenina depois uma maiorzinha quando só ao fim do dia percebi o que tinha feito o mundo caiu aos meus pés não era possível como foi possível era terrível demais para me acontecer tinha morto um leitão um leitão cor-de-rosa e feliz nas suas circunstâncias o tamanho de um pacote de arroz pedrada assim, pedrada sem sequer perceber o senhor António não me respondeu uma palavra quando vergado pelo remorso imenso do assassínio cometido fui obrigado a ir pedir desculpa Desculpe, senhor António. Não, não, não chega. Mais tarde nesse ano, diluído na memória e com o que tinha feito diluído na consciência, acabei às tantas de castigo por uma parvoíça qualquer no terraço das traseiras da casa, para onde subiam umas escadas vindas do terreno. Foi então que me assaltou o pânico. Não sejas medricas, ficas aqui de castigo, sim, senhor. Não sejas parvo, os porcos não sobem escadas. Não sei hoje descrever o porquê daquela intuição razão daquele medo maior que o meu corpo. A verdade é que ela apareceu. Não roncava. Venha em silêncio. E começou a galgar de graus. Antes de me ver desfeita adentada pela vingança feroz da suína, que no olhar vi estar possuída pelo ódio que só uma mãe que perde um filho pode explicar, fui de repente agarrado pela nuca e puxado para dentro de casa. Lá em casa todos ficaram a saber o que eu não me canso de pregar. Até as porcas sobem escadas. Música o Francisco está da Bandeira Lisboa é caso para dizer a culpa essa porca que nos acaba da vida mas enfim não é propriamente uma história do humor uh, lembramos todas as pessoas que uh, morada para nos enviarem as histórias Continua a ser Produções fictícias travessa da fábrica dos pêdes 27 restos chão250 105 Lisboa ou se preferirem por e-mail historiadevida@rdp.pt até amanhã até amanhã